zábavní, mužské, střízlivé, pardubické, přívlastkové, umělecké uskupení skupiní uvádí pohádku zlohádka. Kdy jsi dávno, za devatero horami, devatero řekami, před dávnými časy, za osmero sedmi hořími. kde se vzal, tu se vzal, už je to dávno, v jednom předalekém království, nad stánem koní, a dobře poslouchejte, co vám teďka řeknu, bylo, nebylo, kde se to tu vzalo, ono to zase až tak dávno není, takže kdysi nedávno, žil, byl, princ Kozichtel. A tenhle náš urozený princ Kozichtěl toužil celý svůj život jen a pouze po jedné jediné věci. Přál si ničeho než lásky. Jelikož však roztouženému princi táhlo již na 28 královských let a jeho chtivým rukám se lásky stále nedostávalo, i rozhodl se princ vyrazit do světa najít si svou druhou polovičku sám. Když nepřijde láska za kozy chtělem, půjde kozy chtěl za láskou. Zvolal a ještě chvíli vyčkával, než bude moci v klidu stát od stolu. Sbohem Zináčku, loučila se s princem královna. Dělej ve světě čest svému jménu. Hele, mami, ohledně toho. Ano, drahý. Proč jste mě proboha pojmenovali právě takhle? No, na mě nekoukej. Já ti chtěla říkat, Karel, ale tvůj otec si to nenechal vymluvit. Zeptej se jeho. No, to je asi dobrý. Ne, zeptej se jeho, jistě ti rád odpoví. Mami, to je v pohodě. Jistě proto má dobré vysvětlení. Proč ne, mami, už to neřeš? A nezapomeň si vzít čepičku. Sám král právě hrál královský bowling, nebo co? A když ho syn zaskočil se svým dojemným loučením, Otče, rozvojí jsem se jít do světa hledat pravou lásku. Je mi skoro 28 skoro let a jsem sám. Máš pro mě kouska dobré rady. Vždy hodně, hodně, hodně daleko toho tohodle místa kozištěle. Pravil král, skláně se nad bowlingovou drahou. Tady nepochodíš. Příroda nepodarovala příliš království naše svými dary. Díky, tato. Běž. A tati? Jsem rád, že nyní na začátku mé výpravy jste s maminkou oba stále naživu a těšíte se dobrému zdraví. Budiš tomu tak na věky. Tak už táhni, vyhledej své zámožné polovořské strýce, jistě ti pomohou, jsou mými dlužníky. Bylo, nebylo za do moři a devatero útesi, za mnoha teplými studenými proudy, to vám teďka řeknu, takže dobře poslouchejte. Kdysi dávno, ale v našem příběhu je to už jakož v přítomnosti, žila byla nad stádem mořských koní rodina krále Zloslava. A tenhle ten král Zloslav, to nebyl lidé, král, byl to vládce Pekel, sám satanáš. Určitě jste nevěděli, že Pekel se nakazí na dně samotného oceánu, že ne. no je tomu tak. A jistě jste taky nevěděli, že pán Tenot má tři dcery. Kterou z nich si náš princ asi vezme za ženu? První dcera Pekel se jmenovala Cecílie a byla to žena velikého charakteru a malého upejpání. Druhá dcera Pekel se jmenovala Koziměla. A to byla ženou nemalých kvalit, za to však nevelkých morálních hodnot. A třetí, prvorozená dcera Pekel se jmenovala Zlocera. A ta měla ze všech sestr fakt suverénně největší a nevěděla, co s tím má vůbec dělat problém já si ho nevezmu, vždyť je to pirát. Drž tlamu, dcero. já jsem satan. Já rozkazuju, ty se dáváš. A to je konec diskuze, kterou nám Kolikrát na to má holky vysvětlovat, že já jsem pán všeho zla. A že mě se neodmluvá. A já si hrdlořeza nevezmu. A ne, a ne, a ne. Celý život netoužím, než po krásném princi. A království, kde není pořád tak zatraceně mokro, proč musíme žít pod vodou, tatínku? Herblořec je příšerný pirát, hnusný smradlavý chlap, strašlivý zloděj a děsivý vrah. Je perfektní, Dokonalý přídavek do naší zlorodiny. Přižení se k nám a konečně spodní mužského následníka trůnu a teď plat do svého popeje, Chci mít zlokrát jen pro sebe a vklidu se kolem na vrlo. Nenávidím tě, rozplátě se zlodcera a kopne do netušící blízké zlobotnice. I vydal se princ Kozdy chtěl na dlouhou výpravu za svými čtyřmi strýci. A po mnoha vzrušujících zajímavých a sexuálně atraktivních dobrodružstvích je taky konečně nalezl. Žil v jednom království na jedné hoře a vřela svého návštěvníka přivítali. Takže ty hledáš lásku jo, pokybuje princ Jaroslav hlavou. Ano, ano, si pamatují, přizvukuje mu druhý z bratrů, princ Létoslav. Pomohl nám kdysi dávno v jisté, líté válce. Byla to lítá válka, vzpomíná princ Podzimoslav. Prosím tě, tvůj názor nikoho nezajímá, okřikne Zimoslav třetího z bratrů a hodí po něm konvici s vroucím čajem. Co to bylo za válku? Takže se žíznivý princ kozy chtěl a sjízdí pohledem Podzimoslava, který očividně rozhlil všechny čajem. Byla to bitva o nic menší než o tohle nádherné království, v něm se právě nacházíme. Válčilo se po paterojar, paterolet, paterozim a čtyři podzimy. Sotba bychom byli, bývávali, bývali, byli, zvítězili, nebýt tvého otce. Naštěstí nám však pomohl v pravý čas. Jak vám pomohlo? Víš, kozi chtěle. Nedal by si čaj? je to dlouhý příběh. Rád, děkuji. A ah. všichni se otočí na podzimoslava. Ten jen hlavu a celý zmáčený se nasranil člura do Tak, nadechne se Jaroslav. Náš zlý, nedobrý, zkažený, strašlivý brát, pátý bratr Zloslav. Si chtěl uzmout toto krásné, suché království jen pro sebe, nám přímo pod nosy. Všechny ostatní chtěl vyhodit, takže nás fetoval oxytocínem a už falšoval naše podpisy, když v tom sem vtrhl tvůj otec. Uviděl ten bordel, nakopal z Loslava přímo do koulí a vyštval její naší oceán. Aspoň tak nějak to asi bylo. My byli všichni svědky, jak v náměrečnici železnicích chtěli k sídla. To není zastavitová historka. A co? Svět právě obestíral jarou. Je teplo, čaje netřeba, ať si ho když tak připraví sami, říkal si princ podzimoslavy. A tak se vydal na zahradu. A téměř až na samém konci zahrady uviděl zajíce. A zajíc uviděl podzimoslava. Jenomže v tom se zpadl, nebyl to obyčejný zajíc. Tenhle zajíc byl služivníkem z Byl to stojíc. Bože můj, když už se s otcem jakože přestanete hádat, už jste s tím fakt úplně nejvíc trapný. Pištíce cíl je a cpe si do obličeje hořkou čokoládu. Vy tomu nerozumíte, stěžuje si se stran. Na vás je táta hodně, jenže já, já jsem z vás nejstarší. Je mi už skoro 27 a otec chce, abych se konečně provdala a porodila mu následníka trůnu zla. Po vás nic takovýho nechce. Možná. Kdyby by se s namalovala a taky oholila, nemusela by si tak furt stěžovat. Přidá si do diskuze i nejmladší princezna Poziměla, které je přes nabíražů gumových medvídků sotva rozumět. To mě, kdyby otec teď jakože nařídil, ať se vdáhám, vzírala bych na něj takovýto, jako to si fakt řekl, a byla by jasně vytočená. Bych se nevdáhá ani za zlý prase. Tři královské dcery se válí ve zlobiváku před televizí a jediná zlocena si nerve do hlavy do hlavy hrsti cukru. Vy prostě nechápete, jaké to je být prvorozenou dcerou satana, který si celý život nepřál nic než syna. Třeba ten pirát nebude tak špatný, Třeba se mu líběj zarostlý holky, jako seš ty, hurlá cílie. Třeba dostaneš půl zlokráloství a několik cukránen k tomu, zasní se koziměla. Ani náhodou stojí si za svým zlodcera, nevezmu si přece někoho, kdo si říká pirát hluboký hrdořez, nejsem blázen. Říkám ti, radši se oho, vrtí hlavou koziměla a polkne porci merítků. Kde mám tedy najít, co skutečně chci? Ptá se princ, kozy chtěl svých polbožských strýců. Už bych docela rád šel. My bohužel nevíme, kde nalézt lásku, Kajese Jaroslav. Žijeme všichni čtyři stále spolu, jestli si nevšiml a Zimoslav. Chápu, jste přeci jen vláci ročních období, máte příliš mnoho práce, než abyste si hledali ženy, přikyvuje princ, ale přesto... No jo, to je jedno, to není důležité, ale poradíme ti. Teď dobře poslouchej, nevíme, kde se nalézá, co chceš, ale víme, kam tě poslat, říká Letoslav. nebo spíš zatím tě poslat a pak už ho musíš vyhledat sám. Ty totiž musíš, kozištěle, vyhledat z nikoho jiného než nejmoudřejšího z nejmoudřejších. Musíš si s ním sám promluvit a na kolenou prosit o radu. Musíš vyhledat slavného čaroděje. Přes starého a přemoudrého. Přemocného a všemocného. Kozištěle, ty musíš najít. Samotného čaroděje po prvou Královna všeho zla právě nad dně oceánu dotančila satanské tango se svým manželem a vychutnává si zaslouženou cigaretu. Pekelnou cigaretu, co hoří pod vodou. Proč si na zloce tak přísně a nutíši, aby si vzala hrbno řezat? I ty ženská, si mi nedala a ještě se ptáš. Nedržkuj nebo si příště budu zvonanovat sám. No dobře, řeknu ti, o co jde. Nejde jen o zase za zlocerou, hodlám provdat i ty další dvě holky, co tady někde máme. Každou dám jednou z těch nejhorších a nejzlejších chlapů na souši i na vodě. A všichni s silami získáme to, co mi patří už dávno. Dostanu zpátky království ročních období a pak, pak získáme celý svět. To je ale skutečně zlý pánc, ale. Temnota pokryje celou zemi a všude zámáhle zlo ani nikdo mě nezastaví. A... a neděláš to náhodou jen proto, jak tě tehdy král Dobrochtěl nakopat přímo do koulí a tebe to pak fakt bolelo a zjistil si, že můžeš splodit už jenom holky a že z se nikdy nedočkáš a teď se chceš Dobrochtělovi za toho jenom pomstít a taky ho nakopat přímo do koulí. Co? Ne. Jak ho nevím, čem Protože já mám takový pocit, že přesně od tohle ti jde naservírovat někomu královský kopanec přímo do vajec. Běž si radši udělat večeři. Dělí jsi sám. Cesta to nebyla jednoduchá, trvalo to a pric se přitom, jak se patří, zapotil, ale po značně dlouhé době se mu konečně podařilo dosáhnout místa, kde přebýval kouzelný Bobrovous. Musíš splnit úkolů trojích. A TO! Prosím, teď, teď jsem přišel ještě ani nevíš, co chci. Popará kozi chtěl odejít a odírat se špocené čelo. A ah, jo, jo, pardon. A jen, si, jen si dej na čas, uh, já nespěchám. Omlouvá se Bobrohus. A celý rudý uvede kozy chtěla do svého příbytku plného volný svíček. Tak co tě ke mně přivádí? Bobrohusi, já hledám lásku. A mojí strýcové... Musí splnit úkolů trojíš. No, <laughs> Ale nejsou to úkoly ledajaké. Jsou to velé důležité úkoly v lítem boji dobra proti zlu. Je to pěkná polízanice, řekl Bobrous. A budeš to ty, kdo zlo nakonec porazí. Tak se stane, protože tak jsem pravil já, čaroděj Bobrovous. Dobře, dobře. A závodněnou pak najdu pravo vás. Jo, určitě. Takže v boji proti zlu, milí princi, jako úkol první musíš nalézt a oči zcela očesat te ke temné síly pekelný zlostružinovník. Dobře, očešuji. Jako úkol druhý musíš nalézt a skrotit koberec černé magie. Pekelný zloberec. Jistě, zkrotím je. Jako úkol třetí musíš nalézt a na zvonec satanských tónů. Pekelný zlonec. Ano, zasvoním na něj. Jako úkol čtvrtý musíš nalézt hledače pekelné brány zákeřného zlona. A uříznout ten jeho zlobot. A ten... Počkat, no, počka, počka, Vždycky stačí přece tři úkoly. Já řadnímu zvonovi nic řezat <laughs> no, Tak jo, na zlona 7. A ty první tři věci udělat musíš tak pravil moudře, mocný čaroděj Bobrovous a s úkoly trojími vyslal prince kozich těla opět na cestu za štěstím a Bobrem. To tam je. Podzimoslav se vrátil z jedné ze svých nových procházek po královské zahradě, když v tomho na pochybně osvětlené chodbě zaskočil jeho bratr Letoslav. Kdy jsi byl? Nikde, polekal se, podezřel Podzimoslav. Zase na zahradě bys viděl Letoslav? Ne, teda to je moje věc. Co tam pořád dělá? Nic, okřiknul Podzimoslav a nenápadně utíká pryč. Přic skozi chtěl se zhostil prvního úkolu se veškerou svou dosažitelnou energií. Bez břehu radostí a s veselou písní na Neuběhlo ani pár dní a on už sbíral poslední lákavé plody zlostruženovníků, keřetem mísil do svého malého dobrého košíčku. Očesal jsem ten keř úplně dohola. Tak to má být. Zlo si na mě nepřijde. Usmíval se prince a vykročil se k druhému Cože udělal, jak vůbec může vědět do mém plánu? To snad není možný. Tři cery zla poslouchají zadržel pracovny svého rozčileného otce. Co ho asi tak vytočilo, dívej se koze měla, když v tom Zloslav začne opět křičit. Běž zpátky, utíkej, vrať se i hned, jak budeš další zprávy. Dveře se rozletí a z nich vyběhne do jiný než zlojic. Peláší a hned je očím princezem v a v tom se ve veří i sám zlý otec Zloslav, až se dcery vyděsí. Nužem, dcery moje, když vás už mám, Nějaký nímant očesal náš moc, moc, mocný zlostružník. Není tady pochyb, že můj plán na ovládnutí světa se provalil. Nemohu si proto dovolit ještě déle čekat. Ty, zlocero, se okamžitě provdáj za piráta hlubokého hrdlořeza. Tvc cíl je, provdám za největšího perverzáka na světě. Dědečka chlípáčka. A ty, drahá kozimělo, se i hned prodájí za majitele největší polské továrny na čokoládu Vilema Lonkoviče. Ale tatínku, to, to snad nemyslíš? Děláš kozy, ne? Za tři dny budeme nejmocnější rodinou široko daleko a nikdo mě už nezastaví. Děkám. Ani s druhým úkolem princ kozi chtěl neotálel a za dalších dnů dvojích se dopravil až do daleké z Muce, kde za pomocí kouzelného dobrého proutku vypátral nejhustější z huňatých koberců černé magie a vlastníma rukama ten pekelný zloberec skrotil, až tam na ten spráskaný kus pokrivou jenom tak ležel a ani se nehnul. Tak, dvou úkolů jsem splnil a zbývá mi už tedy jediný, ale kdy já jen najdu ten prokletý nástroj vyruzující tony Satánské. to bych se byl propadl, abych věděl, kde mám začít. Nikde nezačneš a nikdy zlonec nenajdeš, měl nebem nad zlomoucí hlas satanů. A vše kolem dokola se otřáslo a potem měl zároveň. Myslíš, že si můžeš jen tak zničit dva z mých tří mocných artefaktů bez pekelníkova povšimnutí? Očesal si mi keř do hola, skrotil jsi můj koberec, ale mého zlonce sa nikdy nedotkneš. Co si myslíš, ďáble, kdo mě zastaví? hele, tak kromě toho, že já jsem samotný satan, ty idiote. Jen pohled mám tu po boku nejzlejší muže ze mě i vod, piráta hrdlořeza. Dědečka Klípáčka, Viléma Vůnkoviče, celé tři pekelné dcery a dokonce i zběhlého prince Zimoslava. Zimoslave, ty podrazácké šmejde. A taky tě bude žírat ty malé princátko. jelikož se mi doneslo, že tvá předrahá matka je od dnešního rána po smrti. To snadné. Ach, mami, na začátku mé výpravy byly oba moji rodiče stále naživo a těšili se dobrému zdraví. Mělo tomu tak být na věky. Za to zaplatíš. Zaplatí za to nám oběma. Rozezní se zlomoucí mocný hlas koho jiného než krále Dobrochtěla. Přišli jsme ti pomoci. A za zády kozechtělovými objeví se ještě bratři Jaroslav, Létoslav a Podzimoslav. Já věděl, co je to. Ty na nás donášel ty hajzle. Oksykne Podzimoslav, Zimoslava a plidne na zem. Drž hubu, oksykne Podzimoslava, Dobrochtěl a bitva započne. Jaroslav se vrhne na chlípáčká a useká mu všechny můdy. Letoslav skočí na Viléma Honkoviče ze zadu a záhadně majitele čokoládovny imobilizuje na mnoho týdnů dopředu. Zimoslav chytne hlubokého za a mu do krku konvici s horkým čajem. Král dobro chtěl nafackuje svému zrádnému bratru, princi Zimoslavovi, a ten s brekem utíká, kam si za devatero hor, a do chráněných oblastí. Pán Pekel z Voslav, on sleduje tu spoušť, tu prohru na celé čáře. A právě v té drobné chvíli nepozornosti se rozbíhá náš princ Kozyk a s křikem odvážného bojovníka napřahuje svou pravou dolní končetinu a ta letí vzduchem letí svišně, přesně a jasně k cíli. Temný pán Zloslav se stihne sofa nadechnout a nevydá ani hlásky, když konečně noha princova dopadne do mezi noží zla. S se rozezní satanské tóny samotného ťábelského zlonce a stalo se tak tedy, jak se muselo nevyhnutelně stát. Princ kozi chtěl, nakopal Zloslava do koulí a dobro zvítězil nad zlem a vše bylo dobré. Tatínku, Přibíhá locera ke svému asi a bere jeho otupělou tvář do dlaní. Jsi v pořádku? Ach, ta bolest, dceruško, tomu nikdy neporozumíš. Skura, skorá, skorá děbel. Tatínku, já se s rozvedu. Dělej, myslíš, mě tak strašně volejí kulky, že je to úplně jedno. Děkuji, tatínku. Pustí jeho hlavu na špinavou zem, když v tom jí, kdo si nabíne svou ruku. Královskou ruku. Prosím, princezno. Pomohu vám na nově. Ach, princi, bojoval jste statečně a zachránili jste mě od mého hrozného hlubiny milujícího manžela. Jak se vám jenom odmění? Již se se mi odměnila tím, že vypadáte úžasně. Nevidím ani náznak knírku na vaší urodzené tváři. To, to proto, že jsem se včera večer oholila, princi. Úžasné. Pojďte, vezměte si mě a žijte se mnou na mém suchém pozemní království. Ano, ano, ráda si vás vezmu, princi. Ale nejsou naši otcové náhodou na bratři? Nebojte se zlocevej, no, já jsem adoptovaný. A teď, když jsme se už i tohle vyjasnili, buďme již jen spolu a nestrachujme se ničeho. Neboť já jsem princ, syn dobrochtělův a žák Bobrohusův. A to já byl vyslán na dalekou cestu a za velikým úkolem, abych pomohl zvítěz dobru zlem a abych nastavil lásku ve světě. A přesně tak se také stalo a ne jinak má trhá princezno. A teď už mám... Co jsem chtěl. A tak, milé děti, zazvonil zlonec a zlohádky je konec.